а там вже як вийде. Принаймні, нічого не втрачаємо. Коли щось не складеться, завжди можна повернутися. Мати заперечила, я не поїду. Твій приятель – не мільйонер. Це буде занадто, якщо приїде стільки людей. Йдіть ви із Софійкою та Марічкою. То є неможливо, гаряче заперечила Софія. Як ви тут самі залишите си? Тетя Маша буде не сама», – втрутився раптом Павло, який мимоволі став учасником наради. Він підійшов і взяв тітку за руку. «Я буду з нею». Жінка із вдячністю стиснула долоню небожа. «Ми не пропадемо». «Нехай», – намочив чоло Святослав. «Тоді зробимо так. Я влаштую Софійку з Марічкою, а сам повернуся». І завбачливо, щоб позбавити аргументів, зауважив дружині. Ти мусиш їхати заради доньки. Софія від безсилля закусила губу, бо і справді не мала іншого виходу. І тут раптом знову озвався Павло. Тобі теж не варто повертатися, сказав він тихо. Мені? Не зрозумів Святослав. Павло кивнув. Тобі. І ще більше стишив голос. Зугаєвича взяли. Слідуючи, може бути хто завгодно. Куди взяли? Не зрозумів Святослав. Туди пояснив Павло. Тепер і до Святослава дійшов з міст почутого. Він здивовано звів очі. Не може бути. Цуга? За що? Цугом гімназисти називали українського викладача німецької Івана Зугаєвича. Людину легендарну через свою фанатичну відданість навчальному процесу. Учням він рекомендувався виключно як Йоган Зугаєвич фон Доліва. І це було останнє, що від нього чули українською. Цух був вимогливим до дрібниць, а під час контрольних, щоб не списували, ставив своє крісло на вчительський стіл і так з висоти оглядав клясу, примушуючи учнів вільну ліву руку тримати піднятою догори. Але попри це він користувався незмінною повагою гімназійної братії із усіх поколінь. Можливо, через те, що випускники – і навіть ті, хто залишив гімназію передчасно, добре вміли не тільки читати і спілкуватися німецькою, але навіть думали нею. І таку людину арештували? Чим він може зашкодити новій владі? Вони беруть не за що, а за рознарядкою. Так само пошипки, для чогось озираючись, зауважив комсорг. Раніше рознарядка була тільки на поляків, тепер приходить і на українців. «Класових ворогів!» «Класових ворогів!» – повторила пані Марія. «Це я вже колись чула». «Мені страшно!» – сказала Софійка і притулилася до чоловікового плеча. «Їжджай до свого Степана і сиди там тихо, як миша. Я тітю Машу не кину, не бійся. На мій пайок і оклад ми продержимося. Ну і тебе попереджу, якщо що». «Якщо що?» – стривожено поцікавилась Софія. «Якщо за когось з вас візьмуться», – якось по Буденному пояснив Павло, – «я знаю, як це відбувається. І що робити – теж знаю». Святку здивовано витрішився на однокашника Степан Шагута. «Ти? Пустиш?» – Святослав Ліщинський відступив від присадкових дверей, щоб господар побачив усю родину. Софійку з донькою на руках та зав'язані у бесаги клумаки – з речами на снігу перед хвірткою. Сани, що везли їх від бережан, зупинилися біля повороту на пліхів. Зупинилися, бо повороту як такого не існувало. Там, де він мав бути, розлягалася осяйна снігова цілина, яку довелося долати пішки, провалюючись мало не по коліна. Лише тепер міський житель Святослав оцінив винахід гуцулів без саги, два клумаки на одному ремені коромислі. Вони залишали руки вільними і давали можливість допомагати дружині долати особливо глибокі замети. Дитину по-циганському примотали хусткою до мами, і вона мирно сопла усю дорогу, заколисана морозіним повітрям. От яка насправді може бути користь від дружби народів, про яку торочать совіти. Степан, як був у сорочці, вийшов на поріг і примружився під сліпучим зимовим сонцем. «Твої?» – «Мої!» – несамохідь розплився у посмішці Святослав. «Софія і Марійка». Йому було приємно похвалитися родиною перед старим приятелем, що не мав іще господині. «А я, Степан, схилив голову у поклоні господар і раптом ляснув себе по лобі. «А що ж це я вас на вулиці тримаю? Прошу до господи!» а Він легко підважив обома руками клумаки, і першим рушив до хати, гостинно притримавши двері, щоб не зачинилися, бува. Святослав підбадьорливо обійняв дружину, і так, двійкою, а точніше, трійкою, з малою Марічкою, на перев'язу, вони посунули слідом. У хаті було тепло, у хаті було затишно, у хаті пахло хлібом та молоком, а ще у хаті була Степанова мати, пані Марта, гуцулка родом з Косівщини. Вона не поспішала виявляти емоції. У гірських селах взагалі з пересторогою ставляться до людей з долини. А проте, коли роздивилася на грудях гості хустку з дитиною, куди й поділася та пересторога. У лічені секунди газдиня вже допомагала розповивати, причитати та митушитися, як це заведено у жінок. Мама добре загорнула в дорогу малу, так що зараз від її шкіри піднімалася легенька пара. Святослав не міг відвести погляду від дитячого тіла, такого несподівано щемкого поруч із зашкарублими руками пані Марти, і водночас важливого та великого настільки, що воно змогло перетворитися на центр Всесвіту, початок нового світотворення, розставивши по місцях усіх та усе у підпорядкованому їй відтепер світові. Степан поруч голосно видихнув, теж вражений побаченим маленьким дивом. «Не трусіть мороз на дитя! Не бачитесь, насварилася на них пані Марта своєю неповторною гуцульською говіркою. «Ідіть собі, аж ми упораємо, си!» «Ідемо вже! Не сваріть, си!» миролюбно парировав Степан. Ставши газдою після загиблого тата, він по синівському корився маминому авторитету, але на правах старшого у родині чоловіка вже дозволяв собі робити м'які зауваги, і мати поважала це його право. Чоловіки вийшли до сіней. Ну, як ви? Степан дістав цигарки, де тільки взяв і пригостив приятеля. Та Святослав прикурив, випустив велику димову хмару і одразу зізнався. Проситися ми приїхали. У бережанах холод, базари не працюють, у склепах, крім сухої риби, ніц не знайдеш. А софійці треба малу годувати, молоко треба. Я бігаю, не мов скажений пес, але яка зара робота? Візьміть моїх до весни, я відплачу, а ні, то відпрацюю. Степан по-дружньому обійняв його за плечі. Та ну, не кремпуйся, щось вигадаємо. Щоб не задимити сіни, вони трохи отсунули двері надвір. А що там у місті? Як совіти хазяйнують? Хазяйнують, гірко посміхнувся Святослав. Файне слово. Вони так хазяйнують, що люди, хто куди, як хто має німецьких родичів, то найпікніше. Бо виписують їм паспорти фольксдойчів і тютю до фатерлянду. Кажуть, там і робота є, і гроші на перший час дають. То тепер за довідку про німецьких родичів золото платять. За паспортами черги. Усі ж інші, як оце ми, на село. А поляки? Польських сіл в околиці було небагато. А поляки чекають, що скоро прилетять сікорки і розбомблять москалів. Сікорками на честь Владислава Сікорській Прем'єра в еміграції. Тут називали міфічні польські літаки, які буцімто стоять у Лондоні, чекаючи на свій час. корки, задумливо просягнув Степан. Коли німці підійшли до Варшави, вони тоді іншої співали. «Маршалек, смігли! Герой! Варшаву не здасть!» А пан Маршалек усі літаки забрав до Бресту. «Жеби свою дупу прикрити!» «І месер шмідти нас, як кошенят!» Беззахисних ганяли. «Що, синку, помогли тобі твої ляхи?» – жартівливо штовхнув приятелі в плече Святослав. Обидва розсміялися. Жарт був зрозумілий тільки бережанським гімназистам, а також тим, хто знав, що польський маршал і головнокомандувач Едвард Рисмігли, на якого поляки покладали стільки сподівань, свого часу закінчив бережанську гімназію, і на честь цього непересічного факту вона навіть носила його ім'я. Звичайно, лише до минулої осені, коли перетворилася на просту і безіменну радянську школу. Поляки мають оптимізм. Як Едвард Смігли не поміг, то Святослав Сікорський допоможе точно. Най-я тільки пригадаю, чим вони си відрізняють. А москалі тим часом вивозять їх до Казахстану. Степан тільки рукою махнув. Після вбивства батька він втратив до поляків будь-які сентименти. Якщо б навіть колись і мав їх. Але найгірше, що не тільки їх. Павло, пам'ятаєш Павла? Ну, той комсорг, що ми з ним у Нецзюлки були. Він каже, що Цуга заарештували. Цуга? Як і всі гімназисти, Шагута добре пам'ятав колоритного Йогана Зугаєвича фон Доліва. Та... «Кинь, він же українець! Отож, і, здається, це перша ластівка!» «Що ж їм такого цук зробив?» Святослав знизав плечима. «Павло, каже, рознарядка, план по арештах. Стільки то селян, стільки то інтелігентів, поляків, українців, як скажуть, а кого саме, то вже тут підбирають». «Мої подумали, що німець? Так, з німцями ж тепер дружба». Фройншафт. Двері до хати відсунулися, і до сіни визернула, як завжди, суворене обличчя пані Марта. «Ідіть вже до хати! Ой, і накурили ж! Най вас качка копне!» Вона помахала долоною, символічно відганяючи дим, і швиденько причинила двері. Степан ретельно затоптав недопалки. «Давай про арешти в хаті говорити не будемо. Потім якось. То, звісно. І про твоїх. Я сам скажу, мама не будуть проти, але я краще знаю, як їй сказати. Ну, а за дверима на чоловіки вже чекав щедро накритий стіл. Софійка у кутку годувала маля. «Беріт бануш», – пригощала міського гостя пані Марта. «Вона зараз молоко не забирають? То ми, як там ті хлопи влітку на полонині, і сир варимо, і п'ємо? А воно доїться і доїться».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 Щодня дякую Богові, що Стевка мені зберіг. Не дав си на старості літ осиротіти. А як же ви одна усе літо з господарством? Добрі люди помогли, дяка їм. А як Стевко повернувся, то вже легше ту. Тепер на невістку чекатиму. Ой, не час нині до шлюбу, похитав головою Степан. Не час. Як то не час, розмінювалася газдиня. А коли ж час? Оно, купель твій знайшов си файну щичку І дитятко, яке ладне привели. Кумпель з щічкою, тобто Святослав із Софією, перезирнулися. Війна нині, мамо, війна. Почувши ці слова, пані Марта аж руками від обурення сплеснула. А як я тобою тежка си ходила, хіба з війни не було?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 Тебе б на світі ніц не було. Не гнівайте, с! Степан заспокійливо поклав долоню на мамину руку. Знайду я вам невістку, обіцяю.